أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخستم العجلة من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة بِاتِّخَاذِكُمُ الْعَجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مقصد دا سورة بَكَرَا بَيَان تَرُورُ مَسَلُودٍ اولا مسالة اسباد توحید دو ایم مسالة اسباد رسالت در ایم جهاد فی سبیل الله چلورمه مسالہ انفاق فی سبیل الله صورت په چلورو برخه کې تقسیم دي اوله برخه سل آیاتونه ده په دې سل آیاتونو کې اوله مسالہ توحید ثابته یعنی اثبات توحید بیانیږي دا ثابت چې الله په ذات او صفاتو کې یود دي دویمه برخه آیت نمبر یو سره یو والله یو سلو شپه کې دوه مسله اسبات دررسالت بیانیږي در یت نمبر یو سلووا نهله دو3500 چې په کې جهاتفی سله درمه مسله بیاږي اوورمه برخه یو برخه یو سرلو3500 پورې او چلوورمه برخه دو تر اخره پیده په دی کې چلوورمه مسله انفااقفی سریله بیاېږي بیا دا ولي سټي سلاياتو نه د پدريو بابونو کې تقسيم دا اول باب شل اياتو نه په دې شلو اياتو کې د دریو ډولو بیانو هغه درې دلی چې په سورې فاتحه کې مختصر بیان شوی وي اولو پینځو اياتو کې د مؤمنانو منعوم علیهم بیانو دوه اياتو کې د منکرینو خاولو پینځو اياتو کې د مؤمنانو بیانو حکم د دنیا او حکم د اخرت په پندو ور سره بیان کړ بیا آیت نمبر شپغم اووم کی د منکرینو بیان و حکم د دنیا حکم او کم د اخرت دو صفاتونه بیان, بیان کړه او نه آیتونو کی د منافقانو بیان له صفاتونه کړه حکم د دنیا او کم او څلور آیتونو کی دو می سالونه کې نوست څلور آیتونو دو می سالونه او دوبو د مثال د د منکرینو او دوبو مثال د خوره شه د دروازه تل تکین دور مثال د پاره د منکرینو او د مثال د پاره د منافقانو آیت نمبر 20 نن د حجره مو پر دويم بابو په دويم باب کې عام خطاب او ټول انسانانو ته چې یا ایهنا سبدو ربکم او خلکو عبادت کې خپل رب یو منې انځه د لایل په دې مسلمانې پر داوا بیان کړو سمره د لایل په تفریق کرد چې فلا ته جو الله انده او تم آیت نمبر 20 کې څلور خبرې وي اسبات د رسالت صداقت دا قرآن دلیل وحی او مطالبه دلیل آیت نمبر 20 کې تخويف منکرين او ایت نمبر 15 کې کامل بشارت منونو کو دا دعویتا او ایت نمبر 15 شپږشم کې دغه اعتراض وا چې داتنګ کتاب د چا وړو وړو مثالونو په کې بیان کیږي دا غي جواب او کوټه دا مثال د دې مثال د بیان د ذات سره تعلق نه ای بلکې د دې تعلق د پوي ضرورت انسان په پوي شي ایت نمبر تهویشتن نه نامې اربع شروع کت چور نیمونه یو نعمت آیت بر اطتم کې چې شت م شتړی نوقیه تکورونه بالله ولین کار کوئ په یو واللی دا لابانې او دویم یت نمبر نهویتم کې چې ځمک ټې مناففی د پااره پیدا کلي نو کوف تکورونه بالله ولین کار کوي په یووالی دا لابانندې او ب دورک به کو ممسه وللی نهئ درم نمت په فرختوې معذ کړو نو کیف تکفرون بالله والانکار کوې په والد الله باندې او بو دو ربکما صلی نه منې څلورم نعمت آیت نمبر و دర్శکې تاسو بابانه لغزه شو هغه موږ ورته معاف کړو نو کیف تکفرون بالله والانکار کوې په والد الله باندې او بو دو ربکما صلی نه منې بیا غنه بعد اته دర్శکې ترغیب قران له نه دర్శکې تخويف منکر د قران له داد ویم باب د دویم باب د خلاصې امتحان لا پاتره گروپ کې ملګري دي هر کرمه چې امتحان د نو واغ ستوخان اغه ورځ درس نه کوم به امتحاني ټول تیار وی مخکنه آیا روسي غیم بیايت نمبر 72 خنه آیت نمبر, نمبر شپګ نوی پوري دریم باب شروع شوهره پر دریم باب کې خاص کتابو بنيسایلو تا چې دا نور خلک کنه مني تاسو ولینم نه د چې ولینم نه د او بو د رب کو مسله چې په صورتي دغه توحید ورنمنه ازباده توحید باب دکنه د ټول ایسا په دغه کې ازباده توحید کیږي کی. موږ ویډیو پاول پا کیچاولی کی سکه ازباده توحید بیانېږي د اول باب کې چوکولو مسله بیان شوه دا چې یا ای و الناس و عبدو او خلقی عبادت کې خپل رب یو منې تاسو ورنمنه بني سړی توې تاسو دغه پیغمبرانو راغلی دي تاسو ته او کتابونه راغلي دي بیان ده تشويله تا تاسو ورنمنه تاسو خو دې سره اشنا تاسو ولې د دین انکار کوئ بیاول رکو انشبغا ایتونه اول, اول دابتوره تمهید وه پدیک درې پلیتیان خباستون د یهودو کداسر ک د یهودی د یهودیت اصول وه یو تحریف ترک اعتمان د حق او ترک عمل او درې خسفتونه د مومنان چې د حقانیت اصول صبر صلات او ایمان به اخرت نمبر وه څلوي خنه 27 پته اول خطاب شروع کړه ځکه شپږ کتابات بیانیيږي خطابات, بیانی خطابات سته اول خطاب شروع کړي دي آیت نمبر 26 نه آیت نمبر 28 پورې په دې اول خطاب کې ات متونه بیانی او دوا نعمتونه بیانی تر دې ته پورې مونږه دو نعمتونه ویل دي یو نعمت مونږ ویلې او آیت نمبر 9 چلويخ کې نجات مین فرعون علاوه چې د فرعون نمخلاص کړي دا غټ نعمتونه مونیه کول زیاته کولو در سره عکان به توجل جین کو د پر ژون ستاسو د ایزته او ستاسو د مال ستاسو د هرته غوه زه من سره کوو نه ایزت پهسې نمه خود مري په لاس کووه آیت نمبر 5سم کې دو نیمت بیایان شو نجات من الغرق چ کلمه د فرعون خلاصولې نو تاسو هم د غذاب په تبا کې دی شوي او تاسو مخلاص کړي په غدریاب کې وا وخت او ما غدریاب کې تاسو په کې وا وخت په ما غدریاب کې فرعون غرق شو امر او بو امر او په فرعون را خلاص کړي نو, نو تاسو را خلاصې دی شوي نو تاسو را خلاصې نشوي په هغه را خلاص شوې نو تاسو ولې د او بو د رب کو مثالین انکار کوي دغه غټ نه مطلب باندې ننی سبگ کې اشاره که ده بانیسرائیلو شرک د دوی اغا سرکشه تا چه دوی کده و سرده ده نعمتونو دونا نعمتونو برمان اللہ کدی و دا د پاسم دوی بیام سرکشی کولا و ایز وعادنا موسا او یاد کده چې وعاده کده و منگا موسا موسا علیه سلام سر ار با این لیلتن ده چلویخت شپو ثم تخصتم العجل بياوني وتاسو عجل نو عجل الهن اول مفعول عجل دوائم مفعول حذف سمت تخصتم العجل الهن بياوني وتاسو سخي نو چنگموني و سخي موجوده و نو لفظ چوني وتاسو سخي پسفت دخداي توب بانده الهن تاني جوركو سجده موتا مم بعد پس د تلو د موسی السلامنا کوه تور تا چا کوه تور تا لاړو وانتم ظالمون او حال داري چې وې تاسو یا یې تاسو ظالمون ظالمان په دې ځای کې سورته عراف آیت نمبر 2 سل یو خو ګورې تاسو باغی ک الله نه هم سپارکه موسی السلام تعالی اول دیر شپ یاد کړی وی دې شپه د پر الله ورته ویلو چې راشه کوه تا آیت نمبر 24 کی ووعدنا موسی او وعد کړه و موږ موسی علیہ السلام سره آیت نمبر 24 سورۃ اعراف نہم سپاره شپږم روکو ووعدنا موسی او وعد کړه و موږ موسی چې دیو میشتې راشه چې کله الته لاړو موسی علیہ کړه او او پورکړه موږ دغه وعده بعشرن ولسنور سره تلويخ الله ورتوچ ز داسوري نورم تیرکا فتم ميقات ربه 40 ليله نو پورش ملاقات د رب د دو ان الله چې کوم د ملاقات او وخت پورشو 40 ليله تلويخت شپي الله موسى اسلام تلويخت شپو د پر راغخته کوه تورته اثر کې یو زل کوه تورته موسى اسلام لاړو هغه وخت کې چې کلو ته وې ملاوي دلا دا انشاءالله مخک صورتون کوم تفصیلی راځي سره موږ اشاره ته اشاره نه غا چې د غایتونو ربط باندې او د غایتونو ترتیب سره پوه شئ دا سوه موسی سلام د فرعون په دربار کې رالو شویو لیکن هم د بنی اسرائیل سره وا زكا زكا مور زکه دا خپل امور ترکړو الله بیرته خپل امور ته سپارلو سورہ قصص کې به انشاءالله راشم نو بنی سایل سره هم دردی و ځکه غختلی مور او تویل چې دا اصل ستا قوم د نسل نه اصل ستا نسل بنی سای ته بنی اسرائیلي ته بنی سایل د قوم نه نه ځکه ګوره کیسبه ته وکم مور یوورځو په دریاب کې دریاب کې صندوق لاړو د دا فرعون دربار لا فرعون اوچت کړو د فرعون خزی فرعون او خپل مینځ کې میډو خزی خپل مینځ کې داغه تړون و مونږ د خپل کوو د به ځان نو دغه د شدو بندو بسو شودی هغه د فرونو د ښو چاام نه خورړلی قرآان سورهکسس کې به شي بندې کړی وربان الله هلته د موسیه اسلام خور ولاړه وه مور لګلی چې صندوق پهېلاړ شه دغ صندوق پسې طلات له د فرون محل هل تاغم د و غلامان ولامان نوتل کارمار د پاره نو هلته د موسیال اسلام خور ورته زه به تا د داسې ځ وښم چې هغهه بله و کې پ نه بیا و څوک دا وي ما مور دا اخو دا موسی څنګه مور وکنه دا هغه ته خپه نه و نو هغه الله ما په دغه طریقې سره بيد د موسی علی سلام خپل مور ته وير کړو فرعون چې زسیدہ شو دي اندغه خځه وير کړي نو په دغه ټیم کې رضای مور و خپل مور مو د فرعون په زين کې د رضای مور و نو خامخغه مور ته سره را بي تخواده موسی سلام هغه پوی کړو چې بني اسرائیله لهدازې دا غرشوی د فرعون په دربار کې وو خو همدردی د بنی سایلو سره و همیشه به د فرعونانو سره لنجي په بنی سایلو په سر باندې چې ولې ظلم کوي دی غغ سره ميزل دنه یو کفتی نوم نوميغه یو فرعون او هغه لنجا او هغه تن په مردار شو موسی عليه السلام نو موسی عليه السلام چې فرعون کله خبر شو نو موسی عليه السلام فرعون ویچره دا وی داله دا کوم لکه د اوسړي زوي چي هغه ډېر أغئي نو پلارو وي چې نور تنګما خو شه نو يا خي وخي د هغه ونت نو فرعون وي دنه نور تنګما کته لیم کړل لحظه وې نه ساو قانون د مخه پانسي کوي اده په خو جو حالکه د فرعون زوي او قسم لکه اندي تنګشه واخره کې موسی اسن لاړو مدین لا لس کاله تیر کړه ال ته شېبه اسن خپل لور ور کړا واپس کاله بعد را روانو ا می سره لار کې چې می سره راتلو کوهیتور کې وترن اخره شو د ټولو واکې قرآن کې ذکر شوی دا سور شواره عراف قصص نمل او ټولو کې کوهیتور کې وترن اخره شو خځې ته ویل ته کې نه زل زمال ته کوور مورچا بل کړ د ور تالم راوړم ته ور مونګ بلکو غیخنی دا او خپل لارې پښتنه بم کومه الته چلاړو الته ور تعالی او الته مور مرنو اغاث وتعال الله رنا بلکړه و چا ته لاړو الله ورته وی چې يا موسى ان الله ذاليمه او تا ته و هي کوم ته تاتل زيو ډیوټيص 파رمه چې فزم ال فرعون فرعون ته لاړه انه تغا هغه سر کښ شښوېده هغه تبيانوک موسى اسلام شاته خبره خزه پرېخي بیرته خبره خزه په سند لا غره چورګه خزه میدان سره مخ کې کما خزه پرېخي او ما شي له لړده فرعون ته بيان د پاره نو اول ملاقات موسی علی السلام د الله سره په دغه موکوانډیو کوی تور کی اول ځکره مدین نه واپس می ستراتلو بیا چلوې خاله د فرعون سره مقابله وکړي وکړي وکړي بیان اور کو کو کو چلوې خاله باټ چکلا موسی علی السلام کامیاب شو فرعون غرق شو تباشو او موسی علی السلام بد شو په دریا باندې واختو چلوې خاله بعد وتعال بیا وکم کوجوس بیا کوی تور ترشه ځکه چلوې خاله خپل رب ملاقات نه وکړي او کله چې د مقابلووي نو مقابلو ټایم کې ټوره تهجه میشن طرف توه تهجه خپلو مرګرو طرفته نو ځکهغا الله سه ملاقات نه شو نو دغه ځ کې الله وي عز عاد نه یاد که کله چې واده ک کړی موسی مو ممسال سلام سره اوبع نه ل د ویخت ش دغه واده سر کې دیر ششککووه او دغه چویخت کړی الله بیا نو چې کله مثال ستان لاړو چویخت شپو دپاره دلته سامری د موسی اسلام شاګرد ده دا ټول واقع هم سور قصص او د دې کیسه انصرا سامری د موسی اسلام شاګرد ده هغه د ثم تخصصم العجله بیاونی ور تاسو ښه په صفت د خدای تو دی ولیونیو و اوس موږ د دې د دې جملې د دې او تشریکو دا اوس په ټول خدا مګه کیسه کوم کړه 40 ليله تشریوه چې موسی اسلام کوی تور کجلسه خپل تعلق تشکو دپاره ولیت اغه واکه اخلاص شو چې ولی لاړو دوه مته سومه د خستم اجله الہن او ني و تاسو خي په صفت د خدای تو ولی ونيو سلام توجوا نو هغه وجداوا چې موسی اسلام کله کوی تور دلو نو خپل خلیفې هارون علی سلام مقرر کړو خپل نائبې هارون علی سلام مقرر کړو چې دما په ځای بدلتا جانشینی حارونه له علی... د هارونه السلام د مقررتیا په سامري باندې بدولګیدلا زکه سامري د موسی عليه السلام بالکل نږدې شاګردو کله چې ویچ یو لاس ته هارونه له السلامو نو بل لاس ته سامري و دوبره سر نږدې و په سامري باندې دا خبره بدولګیدلا چې دا وزې وله مقرر نه کړم چې خپل وروره مقرر کړو چې موسی عليه السلام کله ووته دل تاسامری یو سر راځم کړیو اغه سره د چاو اغه د بن اسرایل سره د فرعونانو راغلی و کله چې د بن اسرایل راوتل نمصرنا د شپې و دوی ځان سره سره مر راوړي د فرعونانو اغه ورته سامری اعلان وکړو چې د غسرو غرض وای دا خو د بن اسرایل سره دی و د د فرعونانو دا غرض وای ته نوغه بنی اسرائیل چوکې دا سامری خو عالم او مساطم شاگرده معتبر سره او اغه د سامری په خپل باندې غسر زر ارس ارس چې او قال اغه غړکې ماړکې زیورات میورات اغه کې واچول کې ان شاء الله راشي کې واچول او د یو ختینه دیو سخی سخی تا سخه در پوش اسخیح کو پیجنے کنا نو اسخیح چی دے آغا او ارزاو آغا تا دو خط اسخیح جوڑ کرده او آغا کالب گونتے ہیں آغا دا سروح چکمی او باوی آغا پا کالب کیوا چاو لے آو سرو دا آغا نی دو اسخیح جوڑ کالب ایماد کو دا غینا سخیح جوڑ شو امام کرتو بی رحمت اللہ علیه دو سور تاہاد دا غایتو نلان الله کلوې چې سامری د غسخه جوړ کوو دغه طریقه ماندی د غایتون لاندې امام قرطوبي رحمت الله عليه د امام مجاهد نه چې امام مجاهد لوی تابعیدې عبد الله ابن عباس لوی شاګرد ده تکړه شاګردانو کې امام مجاهد راضي د امام مجاهد نه په خپل تفسیر کې د غایتون لاندې یو لسم جل کې أغل کې و چې سامری دسی یو کارګری کړو په دې څخه کې دری په جوړکړیو چکل به هوا د اسخیلت لاین نه نو دی و خلی خلین مخک اواز وستو د اسخې خونته اواز وستو د امام مجاهد کوله امام مجاهد چا شاګرد ده د عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس صحابي ده د نبی استم سکتره زويره اغه نه پوه شوم ازيره خبر داغه ب کله شي پیغمبر استم اوریدلی اغه صحابي نو دا غسخه جو د به اواز کو سامرید خلکو ته وی چې موسی اسلام خلا لړو کوه تورته قشات خپل الہ پرې خو الہ د موسی اسلام چې کوم حاجت راواده کوم ذمہ وارو هغه چې خپل ذمہ وار منلو هغه دی خثکی د نشه ویره او جدي خلکو وکلا آ... ا چې یې مونږ نخت ما نختاراوړې بس چې دمج د وکړه از هغه ښی باواس کو خلکو او سامری خو معمول سره خنو د موزاظم شاګرد ورده غره خبر چیرته کوي شي د خو د موزاظم شاګرد دي نو بعضی خلکو ټول نه بعضی خلکو دغه خبر اومندله او سخی پس آغی تخستم و سخی سجده او شخې ته پښې داشو ثم دلته هغه طرف ته اشاره کین ثم تخصم العجله بیاونی ورو تاسوسخه الهن په صفت د خدای ته باندې سجدی مو ته او دې واځمانه د حلول عقیده د دې بنسټګر اغا سمیر دي حلول عقیده حلول عقیده ته ویل کیږي چې د بعض خلکو دا کیده چې خدای په انسانانو کې مخلوقاتو کې کی حلول کیدل نګیږي د ایسیانو کې دا کیده ایسیان وی په عیسا علی السلام کې خدای نه نهوتو یعنی خدای د عیسا علی السلام په شکل کې دنیا ته راغلی و زمون په دې مسلمانو کې دا اورل لشته صوفیای په صوفیاو کې ورسوفیا چې دي په خوانی صوفی کرام هغه خلک تیر شوی دي تکړه تکړه بایزید بوستامی غټ صوفی ا درالودین رومی غټ صوفی تیر شوی دي داګه کېده شرک او دا غنوا ینه خراب کې دي نه وي داو صحیح کې دی فوغ سر تصوف نه دخل کو اصلاح کولا ذکر اسکار به ور کول نور عربي ور معنی ترکیب ور معنی کولې نوخه خلک دې شي وي دي روس تا تصوف کې ځخ خلک راغله نه اهل خلک راغله په تلبيس ابليس ای کوم کتاب د امام جوزي هغه کې هغه تاریخ بیان کړی ده د سوفیا کرامو چې څنګه ګمرا شي وي دي نو په سوفیا او په سوفیا په سوفیانو ما بعضی دا ډاله شته چې ووي چې په دې نیکانو خلکو پیرانو کې د خدای حلول کوي خدای نه نووزی په دوکه انسان وی خدای خود او یو حدیث ته بوخاری شریف حدیث ده غینه استدلال نسی بوخاری شریف کوي نبی اسلام فرمایي وي الله وي چکل انسان ډیر نیکی کوي کنه و د لاش په مانی ول کوي او د مخ پیش په مات لل کوي او د سترګې په مالي دل کوي او بوخاری شریف حدیث ده او د غوونه په موري دل کوي اوګه حدیث ده وي دغه وګوره وي کله چې ډیر نیک شي کنه وي خو دې پهګه کې را نه نه بوښی عجب بیا علا سونه د خدای لا سونه شي استخبي د خدای خپي شي سترګي د خدای سترګي شي بس هغه خدای شي نوو بالله بیا د پیر پرستي د غره جوړه شويده دی دي چې ورته کوي او دغه اپيران لوچ دي د غره تي منصوب منسوب کوي غلط صفات د خدای منصوب کوي دا په دغه عقيدي بنسټګر چوکو دغه سامريو چې پد ریسکي پد اسريکي چا حلول کړي لري الله حلول کړي لري موساری اسلام لاره خپل خدای ته نه پات شو دلته نسوم متخصم الاجله بيوني و تاسوس خي په صفت د خدای تو باندې من بعدي پس د طلو د موساری اسلام نه وانتم ظالمون او حال داره چې يې تاسو ډېر ظالمانه لوي دومره ظالمانه چلوي ښقال د فرانس مقابلی مقابله وکړ وکړ چونه څنګه بيونه به با موسي اسلام کړی دا کلیفه حساب باندې چوبه تکلیفونه موساسلام تیر کړی لیکن څنګه چا لاره دې او کسب خلبانم هرڅه پسين لا وکړو شر شروع وکړو ثم اعفون عنكم بیا می افوکړه انکم تاسو نه یو وی مغفرت او یو وی عفا په دې فرق دی مغفرت ولیکي چې یو ګناه ګناه وګړل شي او بیا ماف شي دا به په دې معنی نه پوي کوي مغفرت ولیکي چې یو ګناه ګناه وګړل شي ګناه ولیکل شي او بیا ورسته الله دی کړي دې ولیکي مغفرت او یو عفو وی عفو ولیکي چې یو ګناه ګناه الله ونه غناوی خو الله هر انسان هغه غنا به خونه غنی لکه صحابه کرام غناونه صحابه کرام مبارک الله وي فسوده ال عمران کې عف الله <سؤال> انهم عف کړی الله د صحابه کرامو نه یعنی الله ټول د صحابه کرامو غناونه الله غناوی لري دا دا ټول غنونه الله مخکې ماف کړی دي مخکې په کتابونو کې الله ته وجود هغه مافتي رسالهابه کرام دا غو امتیاز د الله ورکرې دا امتیاز الله دا غو د قربانې د وجه نه د پیغمبر د استوګنې د وجه نه چې پیغمبر سره وخت ورکرې پیغمبر سره تکلیفونه ډیر کړې دا شاګردان دي د دې وجه الله دا غو امتیاز غو ورکرې او حقیقت خبره د ډیر قربانې غو ورکرې او دا دین چې موږ تر راسته لري دا د غو برکت دی دا غوي تکلیفونه دا غو د علم او دا غو د مصیبتونو د غاله لو وساب کرام مبارک الله چه وي دا نوې حساب کرام نه غونونه شي دي الله ماف کړی نه بلکې اولنه تقدير کې الله لیکلې دي چې دا غډه ده صاحب کرام چي دي دوی نه غونونه کیږي انسانان دي غونونه نه شي دي لیکن دا الله مخکنه ماف کوي دي وی ته الله مخکنه مافي کړي دي دا غرانګی دا د موسی اسلام چې کوم خلکو دا, دا, مافی دوی دا, دا شرک کړي دا غرانګی معاف دي ته الله کړي وا مخکنه الله لیکلو چې داخله معاف دي دا شرک ای او مخکې ان شاء الله د آیت نمبر ضرور پندوس کی بړای شي ثم عافونا بعفو اکرمنګان کوم تاسو نه مطلب یعنی تاسو دا ګناه مګه بیخي تاسو په عمل نامه کې موږ دا ګناه بیخي او ماس نکړای ولې چې دیم څلوي خړ تقریبا دیر کړي موسی اسلام سره څلوي خالي الفراون سره مقابله کړي او الله ورته اوا او مغفرت کې دا غفرق دي مغفرت اغه ګناه چې عملنامه کې ولیکري شي او ځل بیا غ انسان توبه واسي واسي واسي چیرته او الله ماف کوي وتا عم کله الله کو او کله الله کو خنشي کې دي شي بخي ماف نكي او په اخرت کې دا غ سزا ورکوي وتا په وځ او کې دي او وافا چې دا چې الله پوي دي چې دا ګناه ده خو به په عملنامه کې ثم نوديدا غنا الله بخيم الله ماكل كل نوا ثم عفوا عنكم بعفوكم غستاسونه من بعد ذلك پس دي کار استاسونه کوم کار د غشيرچي تاسو وکړو د غشيم چې په صفات د خدای ته کار نه پس تاسو کار من غافو کړه لعلكم ولم يافو چې خامخه تاسو شکر ادا کړه الله تابدار شه د الله سلام من دوم نه ماتونه کی مون ته عفا کی مون ته معفي کی مون ته په کار د چل د الله خلافونکو سرکشيونکو دي زفارم افا تا وکړم وای ذاتین موسل کتاب اوس په دی آیت کې دریم در نعمت ده دریم نعمت اعطاء الكتاب اعطاء الكتاب الله دوی ته قانون ورکړیو قانون چې کوم کوم سره خپل لوي دا کوم تباخا پدی وجه مننګ مسلمانان چنن تبایو منګه خپل قانون شتړی منګه خپل قانون نه منو ته مسلمان هغه چې منی خپل قانون اناغه بدنام دي څه دا غويده د وجنه څه دا غويده د وجنه او څه د دنیا د ظالمانو د جبر د وجنه هغه څوک چې خپل قانون لږ زم خپل قانون د شریعت خپل قانون ده شریعت مطلب قران و سنت. او سنت ټول شي اغه فقه چې د قران او سنت راوتی او ضرور فقه منګلرو حنبلي شافعی او حنفی او مالکی دا ضرور فقه دي په دې ځان پوه کې وردا فقه چي دي دا, دا په اصولی مسلو کې ور عمل دخل ندینی ښا د فقه اصولی مسلې اکیدی سره تړلې مسلې عقیدی سره تړلې مسلې قران واضح هدي دا عقیدی په باب کې نه مامانو کې فتوی کړی دي او دا غو فتوه چلیږي کوشش وې د اكيد دی بابس کی صرف قران چلیږي ها البته هر مسالې چې په قران او سنت کې اغه مطرح نه دي واضح نه دي و زه حد اغه نشتره او زمانی سره داغي مسلې اغه مسلې روزي نو فقه دسي اصول جوړي چاغه مسلې پکې کی حل کیږي نو څلور اصول جوړ د دی مطلق فقها ترشيوي دي خو دا څلور د اومت په دې اتفاق ته چې دا مطلق فقها دي په دې کې بهرحال د چلور واړو هغه شوینه مونږ ته اسانه کړی دي چې باغین متصن پوي گو. لکه را دوه نصوص متعارض راشي دوه حادثوونه یا دوه اياتونه د قران په خپل ميز کې پټکر راشي نو دا خو کې دي نشي چې په خپل ميز کې پټکر وي ما او تعالی خپل ميز کې متضاد ښکاری ما او تعالی د شي ظاهر ښکاری چې د قران ايتون په خپل ميز سره پټکره کی دي يا دوه حدیثونه سيدونه په خپل کې دي لیکن هغه پټکرې کې ظاهر نه دا فوکه هه پويږي چې دوه اصل م... مطلب تشه نه اګه ټوکراو د دې احادیثو مینس کې د فقها ختمي یا د آیاتونو مینس کې د فقها فقها ختمي ما او تاسو هغه مینه پویګو دا کړه هغه د علم درجه را لوی وی برحال دې توله کې شریعت دغه څخه قانون الله ورکو دی بنی سایلو تا وای ذاتین موسی کتاب او یاد کچې ورکرغه موږ موسی موسی عليه السلام کامل کتاب تورات والفرقانه کامل کتاب پچې شو کامل پیمانیات او ایمان پکې تفسیری بیان شوی او تورات کې کامل کتابو د په بیان د حق و باطل کی. او فرق کا کتابو. میاز دا حق و باطل کې ولفرقان او فرقون کې کتابو په ميز د حق او باطل کې لکه د صفات القرآن بیان شوهه سوره بقره آیت نمبر 253 یا کې دویمه سياره کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس دا قرآن چې د په میاش رمضان کې نازل شوی د دا د پر د خلکو مالته صفات الزی والفرقان او فرق كون کې د پمیاس د حق او باطل کې قران چینووي حق او باطل نه اخار کې د الله کتاب چینووي قران جو حکم زې کې نووي التا خالق او مخلوق خلق نه پیژني خالق له د مخلوق صفتونه ویل کېږي او مخلوق له د خالق صفتونه ویل کېږي قران جو حکم زې کې نووي نو درجه انسان نشي بجندله چې انبيو کوم درجه ده اولياو کوم درجه ده د خدای کوم درجه ده او دین سرهنو کوم درجه ده د مور کوم درجه ده د پلار کوم درجه د گاون کوم درجه او د دوست کوم درجه ده دا ټول چې په قران ته انسان کیند د فرقونه او توازنه شي دغه صفات د توراتمو تو بدیزه کېو شبه راځي یو سوال پیدا کیږي هغه سوال دا رې چې د کتاب خلوې نعمت ته په ټول نعمتونو کې لوی نعمت ده ګو سره قسم وخري چې په ټول نعمتونو کې لوی نعمت د کتاب دی دا پر خپل کتم پر خپل قسم کې حانس کیږي نه ان د دا قسم په زیره یی په ټول نعمتونو کې په دنیا کې څومره نعمتونه جدي په ټول کې لوی نعمت د کتابی کتاب دی چې دا لوی نعمت ده په دریم نمبر کې ول راوړو دا اول نمبر کې پکارو چې دا نعمت راوړې وي دلته په دریم نمبر کې دا نعمت راوړې ده جواب یې دا دی چ دلتا دا نعمت بتوره قانون بیان شوه دخه موسی اسلام چې کویطور تور د خوشپو چری خوشبو ده پاره آل تعالی تورات ور کړو چې داستا قانون شنور فرعون نخلاص شوه دا دی او د ایمان مقابله دی وکړي اوس ستا قوم چې په دښنه کې او دا قانون ورکو دغه قانون نه خپل قوم ته چې جون تیر کی زکه دا پدریم نمبر کرا وړه دي او قانون په خلکو مانی تدبی کږي چې کومه خلکو قانون په نفو معې تبی په هوا او په زنګهو په دیالو خو نه تبی که نه په انسانانو م تبی کېږي لاولې ځکه د نفو با وکو چې تاسو مې فران خلاص کړي تاسو م د غه کېدون نه خلاص کړی ان تاسوسه خلک ډله وای چې ما خلاص کړی بیاې مت دیر کوو دریم کې قانون می دی کوو چې اوس دې قانون لا جوون تیر کوي مکې خو فرون قانونو په می سرکې اوس دا قانون دا دا دی الهی د لاې جوان تیر کوي نو الہی قانون وردا الله نعمت خا کوم خلق چی د الہی قانون نا ا اني نو چې دا قانون مې نافذ وي دا د الله نه شکر وکې یمغه د فرونیان غونځې زکم دغه بنسایل د دې قانون نا شکر کړي نه نه منلې تدوی کړي نه پزان من نه دا فسکړي نه پزان باندې هغه د تورات قوانین لکه موږ او تا چې پزان نذب نه منو زن نه به قوانین جوړکو به جوور شي او پارلمان ک ب خلک کنی او چ قانون د اسلامه او چ قوانون ب د انسانو ذ نه او قانون د دموکراسسی او هغه بروالوو غې د اسسی قانونو کوو داسسی قانون دی او بیا چې خو اسلامی دی کهسممونونهو قرون مانې کوچي نه دا خو اسلامی دی اورته پوه چې نه من ونو خو اسلامی دی پوه شو سوچا اسلامی قانون باید دو مندلشيخه دی بې سر سوچ اسلامی قانون منې د خپل زمانې نه مخکې خدای پقدر توني دي. انشاءالله مخیاتون ک بر شي چې دا قانون نو من چنګهله راړي دي دا مونږ چې ن هم له خواار پرارزې که دا بنی سر بلک دغسې خواه ذ وه ځ نو کله به ورمان فران را غزور هم به په کوو کلهې بخت ن سره به را غزورم ب کوو کله اومان رومیان را غزلم ب په کوو لکه مونږ باند دی خپل قانون م مونږ من چازله شو کوی پرو دې مونږ با چا وه کن نن چې خپل قانون پر خیر کټوک لګ یاد دی د کمونستانو قانون پهمانې را وړي. چې دا چوکلاړ شي دموکراتانو کم دا چوکلاړ بل چلاړ بل دمونږ پردي کوین مننیدل ته ځکه ضلو د ځ شته ته د مسلمان ته په کم کې زی خونی ته سر دا مسلمانانو ځای دی چې هغه دغې خلکو سره جوړ دي وای زی نه موسل کتابه او یاد ک چې ورکړه او مونږ مثاره ته کامل کتاب فرکانه کامل کتاب په ایمانیتو کې. والفرقان او فرق کون کی کتابو مزه حق او باطل کی لعلکم تهتدون خامخات تاسو لارومونه عمومی وصلورم نعمت عفا عن القتل دوی چیکره دغه ګنا او کړه شرک وکړو په تورات کی چیکره موسی علی السلام راغلو دغه تور نه الله ویلی چیستا کوم خسره شوی دي ګوی تور کی ورته الله ویلی شرک شروع کړي موسی علی السلام دغه سو اته غاالاً چې موسا ل راغو غزبان صفه غص نه او غمجنو ول غ نه ډک په دی چې زما د خلک چوی خللی بیان کړی د بیا د دین خلاف کوي شرک شروع شروعو غصه په دی چې د خدای دین خلاف ولی کوي او غمجن په دی چې زما خلق خلک په چپ بختهی ک اخه دی د کوونبد بختي ده چې دو من سمیلار تند راضی دا دو شیونه دي په پیغمبرانو کې دا دوه غیرت دا انتهایی تعالی درجه کې و یو قومي غیرت یو دینی غیرت ديني غیرت دا چو سړی وي چې زما د خلک زما د دین خلاف وکړي د دې غیرت د وجنه اگر اجک شوی چې د ما د خلک دین خلاف شرک دي دین خلاف بدعت دی دین خلاف د رسول رواجونه دي ولې د ما د خلک دین باندې عمل نه کوي اګې دي خراب دي او عملونه دی. دا دینی غیرت نه غوسه کوي خپل قوم باندې په دې غیرت ورسي چې ول دین خلاف کوي چې دښمنۍ کوي خپل سره نه په غیرت کوي چې ول دین خلاف کوي پیغمبران چې د دښمنانو خپل قوم سره پیغمبر علی اسلامي نور پیغمبرانو ته دغه دینی غیرت د وژنې کړي چې ول د دین خلاف کوي یو دویم غیرت په پیغمبرانو کې یو قومي غیرت په قوم باندې دردېدل ولې دردېدل چې دا قوم یې ولې په غلطه باندې روان دي ولې په بل باندې روان دي شیطان په بل روان کړی دي نو موسی علی السلام دغه غرته ټولو پیغمبرانو کې دغه غرته موجود وخه موسی علی السلام د دې وجه نه غوسه او خپراغه خپل قوم ته نو هغه تورات کوم الله ور کړو هغه هغه کې جواب لاړه د ریک خپل قوم له چې دا ویل چې کار کړي کام ورته ویل چې دا خو موږ تاسو شاګرد ته دی غو غمانې اړولیو په ښا موسی علی السلام ډیر پسې هارون علی السلام ته حرون علیه اسلام تنیمش رو، داریکی آنی ولی در گیری نا و در سر نا صورت عراف که بغالی بند راشی. گیری نا و سر نا رانی ولی ده، چو ولی ده نا در خلق دسخی عبادت تا لاره نو آغا ورطوی و حرون اسلام، چو ما در گیری و سر نمانیسا، ما بیان کرده ده بلا لاره ماس را جنگ و جنگ میکوی نشو، زکتن نوی، امسال اسلامی بخوا، آغای نا بعد لاره سامیری پسیوی رغلو او سامرینه غس خیر غسته دغه مات کړل ورله ورزوله او سامرته ویل چې تب ټول عمر خیره و تا کړ تب ټول عمر وې چلا لا احساس لیونې شو او به خلکو ته چې ما لاس مراوړي لاس مراوړي ځکه چې لاس بده وروړو کومرس په لګدل و بس الله په لګولاو اګه له تکلیف منا وې دوم نو دلته اوس هغه طرف ته اشاره و اس قال موسی او یاد کاکل چې وی موسی خپل قوم ته یا قوم یو کوم زم انکم یقینن تاس ظلمتم زیاته وکړو تاسو انفسهکم په خپل زانانو نومان دی زیاته چ شي او زیاته دا او بیتخذ وکمله اجلله په نیولو ستاسوخی لره اماغ للف د ته بیا محضو دی په نیولو ستاسوخی لره اله پسسیفت دا غر زیات کړی دی چې دومره می پوه کړي چلوقاله بیا دا د شیرکوړو پوې نه شويفتوب و اللهبارې وکم نو را وګر ځې کوئ البارې وکم په طرف د خپل په طرف د خپل پیدا کوون کې او هغه راګر دل د سيدي فقتل انفسکم و وجن خپل ځانونه هغه تورات چلا وير کو قانون مخایت كثير شو کنه چې قانون لا وير کړو دا قانون چې کړه الله وير کړو دغه دا دا چې تاسو که لیک کنه د دغایتون پربت نه پويګي چې موسی استمراغو وغاله تاغو کوي به د ټوله کیسه ما وکړه دا د دغایتون ربت مې جوړ کو چې موسی استمراغو چې و تویدا دغه دغه سي دغه کیسه وشو نو فتوب وی لا بارو کوم که یو لکه سي نو راو ګرځه ها دا قانون چاله لمخه قايد کې وير کړو هغه قانون کې داوه چې تا بدن کې چې شرک کوکو یو خپل سړې چې هغه شرک نه کړا هغه دا قانونو لکه زمو په دین کې د مرتد سزا قتل نه امداغه سي ديته ورته قانون چوپ تورات کېمو غواکي قانون دا چې خپل بې وژني پلار شیر کی زوی نووي ک زوی بجهږ د پلار بوجنی ووجې خپله نه خپل سر نه چې کلهمانې خ فیصله شي د غ نه بعد که زوی شیر کري پلار به ووجې پلارې نووي کی خو نزې خپل چې کم شیر نهوي ک ووجدي والله نو لاور تازه خوزل کی دی او خپل بط ته را وګ کوئ او خپل ته د را طریقه طرییکه دا ده خپل ځان نه ووج خل ځان نه وجهلو تم چې شیر کی دی وی دغ ووجې زوشیر کریده پلا دی وجنی دا قانون و, دا خیر دا و دا تاسو تا تشریکړو زالکم د کار ستاسو خیر ولکم غره دی ستاسو د پاره اند باره وکم پنس درف تاسو کدا قانون پزامه تدبیکو الله په دې خوشحاله شي تاسو ته تاسو نو د غشیرک به تماف کی دا ټول کوم د چا چشیر چش کړو دا ټول په دې باندې رضا شو قانی شو په دې قانون او غاره کی خو دې ته چم غزانو وجل تیار یو دغه وخت دوی غارکه خو الت موسع اسلام سوال شروع کو چې یا الله که خلګو د خلکو کدا پریلګو خلکو ګدا دومړله مرشي نو مونږ ونورم کمزوري شو یا الله ته او د تا مافيو کې تور ته مافيو کې الت هغه ارچا خپل خپل وان ماني توري خو بس وجلوې دا قانون په تدبیک شو دلته موسع اسلام سوال شروع کو هارون علي السلام چې کې خير ده دیزل نو فتاب علیکم مې ربانیو کو الله پتا سبانه مافي الله ورته دې ځل معفکومه ان دې ځل خیر ده د دې قانون نه مستثنه شوی په دې کې یو خبره کو هغه دا چې به يهود لیکلي په آیتونو کې و چې موږ اویا زره کسان مړ شي وي دي ښا اویا زره کسان مړ شي وي دي و جل دي چې زره کسان مړ شي وي او زموږ مفسرونه لیکلي دي اسرائیلیانو دغه ست دي وڅ کتاب کې لیکلي دي وچا ويا زر بني سيل مرشي وي پدې قانون دلاندې نو موږ چې د کان او ويا کسان مړ شو او د مخ کې عفو ون انکم عفو مې کرستاس نو مطلب شو بیا عفو مراد خدانو د عفو مطلب پریده تلته وریناسته درښه درښه تول یو جرمني دی ویلی چلته مکه نا چاوي کسان مړ شي وي دي مبي امخ کي جاهد شو 3250 ک ثم عفو انكم بهم عفك رستا سونا دي د دې څه مطلب شو عفي به مطلب شو چاوي ازره په کې و جل شو پامون دي ته لکنه کنه يهود په خبرو کې سوچو کوي خبر لعلكم تشکرون په دغه 250 کې وي خامغه تاسو شکر ادا کړئ نو شکر اداه چاوي ازره من شکر ادا کوي چاوي ازره من شکر ادا کوي مطلب شو يو د رم فتاع علیکم دي تتر پر سم کې وګوره مهرباني مې وګړه پتا سمدا مهرباني هوا چې ا بیاذر په کمیرش ولاي پتا سم نه مهرباني وکړه چا بیاذر مې تمره کړ دا خبره غلطه ده خام زکه دوی هوتومره دی خودم را وومنه تاباده کې لکه څو د شورا و ګوره نو نسمه سپارانه دوی تومره وروه الته وګوره لکه ستره شورا نو نسامسی پارا آیت نمبر تلور پانزوس ووما رکو نلان ده آیت ده نو نسامسی پارا صورت شعارا آیت نمبر تلور پانزوس کلی چی دشپیده بان اسرائیلووتل نسا هرکی چی خبر شد اغوی فعرسالا فرعانو نولیگل فرعان في المدائن فراعونو کې هاشم راځم که اون کې خلک ولر چخل راځه خ... راځم که چې دي خلک به سي او, او تقریر آ... د فرعون تقریر بيانيغه ها خا... فرعون د خلک راځه تقریر کوي وي وی... ان هاولاي یقینن داډلا د حکومت د شپې وته دا د موسی اسلام باندې سې لیادي ان هاولاي یقینن داډلا لرش لشير زماتن قليلون خامخه دلادا شير زمه ورو کې درته کېږي شیر زما پهاراب کې وړو وړو کې ګروله شیر ضمتونونه یو وړو کې غونتې دله د کلیلون لږ غونت ازه ویه چې پ کمه شووه د بنییل و مونږه شپق لکه وو دمون بعد شپق لکه وه شپ لکه کللیون وي شپ لکه له شیر زمتون وي لګ وي نه ان و کې دا ډهله شیر زییمتون کونه ی ډله دا ټولګیرې کل لغ غونې و نه هم نو شپهلوکو د فرون ویچ لږ خلک دي نه اصل کې ګوره د بنی خپل برکت ثابت او غواړی خونه براقتو چې مومونږه شپ لکه خلک او بل د مثال اسلام او د یااکوب اسلام په میځ کې پ پلاره تیر شوي دي یا موسی ابن عمران عمران یو پلار مساالستان د پلارڅ عمران. امران ابن یسحر یسحر د موسی اسلام نیکو دوا د پلا رشود موسی اسلام یسحر ابن ا یسحر ابن ا کاوس کاهس کاوس نہ کاهس در پلا رشود موسی اسلام کاویز کاهس ابن لاوی څلور شو لاوي ابن یعقوب لاوی د یعقوب استانزو نو یو دوا در څلور پینځه پینزم پښتو کې يعقوب عليه السلام نه نو پینزم پښتو کې مقدمه ابن خلدون کې غوي چې دا پینزم پښتو کې يعقوب عليه السلام الماساو عمران موسی عليه السلام نو په پینزو پښتو کې خلک شپګل کوته نه رسیدي لکه ور په خپل پز د یاد کم ما نه خپل شپګم نيكونوم یاد ده لکه ما په لارو مطوله داغه په لارو منجوور داغه په لارو محبيب الله داغه په لارو عبد الله او داغه په لارو آزاد د دې په پر وخت کې موږ د خپلې منیا دي موږ تو کاریا چې وګور ټول به یو د درې کسان بې آبادی د آزاد حکومت زموږ شپګم نه کوي د آزاد نه نی... زموږ د آزاد نک ته موږ چې کاریا ده د درې زره خلک وي کېشي دنه کمي شپږ پښته کې او دا خو پنځم پوج کې د زو یعقوب علیہ السلام دول زامن د یعقوب علیہ السلام و دول زامن په دې څلورو پښتو کې شپګل ک خلق نه جوړیږي ها د دین خلک اصل کې خپل برکت ثابتې يهود جم ګډیر برکت وله خلق برکت وله خلق نه دي دا ځکه ټولم خلاف کړي له په فتاه علیکم نو مې رابانی وکړاله پتا باندې چې دغ قانونی د نه بیخی مست نکرو تاسونی مست ن کړی ان نه ی قندال له وجل شوی نی دخ یو قسم د ووج شوی ان نه ی قندله چې د په توابو یم هوغ دی توابومهربانی کوونکې توبه قبله اونکېرحیم نربانی کوون کې زیات. دا تلور نه تر دې ته پوری بیان شم وایز وعدنا او یاد تلل چې واده واغسته مونږه واده کړه مونږه موسی موسی علیه السلام سره 40 لیلتن د تلويخ 40 تلويخ لیلتن شپې تلويخ شپو ثم سمتخ... ثم سمت بیا اتخصتمه اجله ونولتاسخې په صفات د خدای توبه من بعد پس د لو د موسی علیه السلام نه کوه تورته وانتم ظالمون او حال لای چې تاسو ظالمان سمع فونان کوم بیا می بیااف اوکرموممه بیاافون افه اوکړه موږه انکم ستاسوونه من بعد د ذلكکه پس ددي کار ستاسوونه لا ان ستاسو لع... د شرک نه وروسته لا کوم تشون خا مخ چې تاسو شکره ده کېید الله ز آت نه او یاد کا چې ورکی مونږه موسا ممسالله السلام ته ال کامل کتاب والفرقان او فرق کوون کې په منز دکو فرق کوون کے کتاب په منز دکو باطل کې لا کوم تحتدون خا تاسو لا راوم ویس قال موسیٰ او یاد کا کلی چیوی لی موسیٰ علیہ السلام لی قومی اخفال قوم تا یا قومی او قوم ازما انکم اکنان تاسو ظلم تم زیادہ ام کڑے رہے ہیں انفسکم پخپلو زانونو ماندے اغزیاتی چیشی رہے ہیں اغدا دے ہیں بیتخاز اکم ملحج لا پنیولو ستاسو سخی لرا پسیفت دخدای توبو فتوبو نتوبو باسای فتوبو اندراؤ گرزے گئے ایلا باری اکمہ تو باید باید مانم ما کوی خان، فتو بو نراو گرزه گئی لاب بار ایو کوم، پا طرف دخپل راب، فاق و طول نراو گرزه گئی، در راب رزاو پا کیوی آقا بدایی، چه فاق و قانون د مخی خان، چه فاق و طول در دوی چکم شریعت ها، فاق و طول انفسو خپل نووج نخپل قطر خپلوان به ووی چې شر کړی زالکم دا کار ستاسو ستاسو دی لغاړه کیدی دی قانون لچ پزانه تطبیق کوي خیر غره غره دی لکم ستاسو د پاره الله به تمافیو خوشاله شئ دا ان د باره حکم پنيز درپ ستاسو فتنو آلته دوی کړه تیار شو چې بس مونږ سیده مونږ ګنا کړی دی زیاتیم کړی دی مونږ ووج التاموس اعلی تنظیمونو شروع کړلاله چې له غوندي خلکو یا الله ما فهم کی نو فتا با علیکم مېربانیو کړلاله پتا سو باندې آ قانون نه دنا لري کړو ان ذکر الله شریعت او الله سر اختیار او بس الله ماف کړو اوس څه پرشرت کې معافی نشي کوله خان اوس څنګه پیغمبر سره چې سر سره اړتوه کی دعاوو کی اوس اوس قانون چې کوم نه هغه سر پسلو کې هغه تطبیقی انه یقینا الله چې هوا اگر توبہ قبل ان کے الرحیم محروبان ذات